الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فانه مهدي الى صراط مستقيم ولا اله الا الله وحده لا شريك له وشه ان محمدا عبده ورسوله وبعد لازم نروي وازده ما اشفينا الاخيره الصحويه المهم الصحاوه اللهم شرفت كما نورت فينا شي نقول شنو هذا جمله ما يحتاج ما يحتاج اليه ما يحتاج اليه من ما يحتاج اليه من هو منور قلبه من اولياء الله تعالى. Po këto janë ato çështje të dhe cilat kanë nevojë të njohë ai person që ka zemrën e drejtuar, do të thonë dre uljata e Allahut. Edhe ka për qëllim do të thonë çështjet që kanë kaluan më parë, si i përmendi, në lidhje me kaderin dhe besimin që do të besojë besimtari në çështjen e kaderit e treguam nëse më në ka luar domethënë për çështë ku tregon se ka deri shefsia e Allahut dhe pasaj në fund fare thotë se nuk pyeten për atë që bën, por njerëzit pyeten. Dhe kush e refuzon gjykimin e Kur'anit, ai ka dalë nga feja së zbrëmbohus. Pasaj thotë të që këto fjali domethënë të treguam, kto janë ato që kanë nevojë të njohë njeriu i cili dëshiron ti për uljavet e Allahut subhanuhu te ala. Pasaj thotë në këto gradë gr është grada e njerëzve të ditur të cilët janë e të fortë for në dijen e tyre sepse dija thotë është dy lloje. Ës dija që ndodhet te krijesat, edhe dyta e dyta është dija e cilën nuk ndodhet te krijesat. Mohimi i dijes që ndodhet te krijesat është kufër, edhe pretendimi i dijes që nuk ekziston tek ata është kufër. Dhe thotë mohimi i dijes që ekziston te krijesat është kufër dhe pretendimi i dijes që nuk ekziston tek ata është kufër dhe nuk mundet që të arrijë njeriu i imani në vërtet vetëm se duke pranuar dijen që ekziston te krijesat dhe duke mohuar ose duke u larguar nga dija, do mund të qo larguar po të fjalë domthon nga dija të cilën nuk e di, domthon se është dija e shehtë. Ka për qëllim shehu këtu domthon dijen që ndodhet te krijesat, dijen e Kuranit dhe Sunetit. Mohimi i saj konzor dalin e afajë. Mohimi i kësaj dije konzor dalin e afajë, plot që domthon personi të besoj Kuranin dhe Sunetin. Dhe mos mohojë asgjë për tyre. Kurse dije fsheht është dija e gaibit e cilon e di vetëm Allahu subhanuhu te ala. Edhe pretendimi i saj, domthonë, konzohet kufër. Allahu madhuar ka thënë alimul ghaibi fe la yudhiru ala ghaibi ahad. Allahu i shditoi të, të fshehtës dhe nuk e është fajë dije në fshehtësisë së tij. ë euh, as kujt ila menërtadhamin rasulin përveç aty profeti të cilin ai e do, domthonë i shfaq disa pjesë siç e tregu profetit ton sallallahu alaihi wasallam dhe të profetëve të tjerë, u tregon ato fshehtsi që njerëzit nuk i dinë, që të kenë argument për vërtësinë të të e tyre tonë që ata janë të dërguar të Allahut subhanet teala. Kështu që pretendimi se dihet, domethënë nuk lejohet. Është dije fshes që di vetëm Allahu subhanet teala. Edhe e dytë është dija riatut, njohja i saj domethënë se është e nevojshme dhe mohimi i saj konsiderohet kufër. Pastaj thot shehu. "Nun aminu billahi wal qalam wa bi jami'i ma fihi qad rukim." thot ne besoj tek besojm, euh, besojm pllakën edhe lapsin edhe edhe thot çdo gjë që shkruhet në ta ka për qëllim pllakën jo një pllakë e veçantë nuk bëj fjalë për zonën e pllakës është një lloj pllake në cilin janë shkruar janë shkruajtur çdo gjë që do të ndodhë deri në gjykimin i quhet eluhul mahfud pllaka e ruetur është treguar në një hadith por ky hadith vë dish hadith do ta transmeton Tabarani po të rregoj se si ç tekst hadithin por ta dini që është hadith do thot Ka thon profeti sallallahu alajhi wasallam, Allahu i madhura ka e ka krijuar pllakën e ruajtur, domthonë lohën lohën e hudh, prej perëleve të bardhë dhe faqet e titut janë prej rubinit kuq. Lapsh është prej dritë dhe shkrimi është prej dritë. Allahu i madhura shikon atë 360 herë. Thotë, gjerësia e tij është sa qillon tokë dhe shikon atë 360 herë thotë, krijon, furnizon, jep jetë vdes e yep kanari po shtron tir, domethënë sipas asaj që mëizon çdo kush dhe bën çfarë të dëshiroj. Mi po thash kë anit hati dopot. Nuk është aty sakt, do të thotë nuk nuk më e për bazë në lidhje me të çeshë. Kështu nuk kemi ndonjë dini të qartë se se si është në thellësinë e vërtetë, një dini ndonjë sakt. Eu luhul mahfuz është pllakë rujtuar siç thënë në tën e shkruetur për saktimin krijesave. Edhe lapsi është lapsi që ka krijuar Allah subhanahu taala parin, domethën lapsa ka krijuar këtë univers dhe i ka thënë shkruaj. Siç tregon hadithën e Abu Daudit, nga Abu Daud ibn Sa'id radiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, gjë e para që krijuai Allahu lapsi, i tha shkruaj, tha çfarë shkruaj? Zot, tha shkruaj çdo gjë që do të ndodhë deri në kemjet. Edhe shkruaj. Çdo gjë që do të ndodhë deri në kemjet është e shkruar. Çfarë do të ndodhë me madh, me vogël, edhe fjala që thotë njeriu, çdo fjalëje. Është e shkruar në lohim mafud. Djetarët këtu të këtë këtë këtë hadithi ka rënë në kontradin në lidhje më një qështje Kërët diskutuar qështje kush është kryese e parë Në më thënë dhe disa djetarë i mendimit që kryese e parë është lapësi Në për të të të të shikhe lëbani Kurse në më thënë ka djetarë të tjërë që janë mendimit që gjehe gje parë nuk është lapësi por përpara ti ka pasur krijes të tjera dhe për këtyre krijesësh arsh. Por ne diskutojmë që është arsh përpara apo laps përpara. Edhe kanë tregut të djetar, dhe lapsë, dhe temjës, së dietar, do të thotë që arshi është krijuar para lapsit. Kjo është mendimi i tenijës. Edhe ky është mendimi i shumicës së dietarëve selefëve. Transmetuar nga dhjetë nga shumë shumicës dietarëve të hadithit. Dhe kjo çështje është ashtu që e kanë diskutuar dietarët dhe kanë lidhje me me çështjen e zinxhirit i krijesave pa fillim. Zinxhiri pa fillim i krijesave. Në më dhënë që Allah me dhënë ka kryuar Pare të ty ka kryuar, pare të ty ka kryuar Kështë më rath Edhe kanë dhënë që hadithi që thot Gje e pare që ka kryuar Allah është lapsi Në më kam përqëllim Gje e pare që ka kryuar Allah në këj univers Në të univers e lapsi Jo si lapsi është gje e pare absolute që është kryuar Sepse vetë në këtë hadith Thuet Tërgodë në, në, në, në këtë hadith Në më dhënë nga Në, në, në hadithin e Abdullah në hamëm në asë Se profetit së Allah sëllëm ka thënë E ka shkuet u Allah të saktimi e kërjesave Për para se të kërjojnë qëndi toka thënë, për, para, për para të të e 50.000 vjetë E thënë në këtë ko ishte arshi I ishte arshitim bjuhu E dhe Kërë hadith të rëgon qarë Dëmën që kërë të saktim I ishte Dëmën ka, ka ndodhën Basi arshit ndodhej bjuhu i, Dhe, rëgon, dhe dhënë, të rëgon dëmën që arshit e shkëlluar për kontributi i tyre gjithashtu domethënë që lapsi ky është lapsi për të cilin është betuar Allahu mëdhallor disa dietarë të gjithë. ë eh, në suren Nun, ku thot nune, nual kallim, storon, Nun wal qalami ma yashturun, Nun bashka lapsin dhe atë që shkruajnë. ë eh, gjithashtu domon lapsi ku vetë për la nuk flin nuk është vetëm ky lapsi, ka dhe lapsa të tjerë, të cilët shkruajnë lidhur me çështjen e saktimit. Po hytyra është, është që është përmendur në hadithin e Miraxit. Në të sinën Profetët Sallam kërë në gjithë në Miraj Tho të dëgjova shkrymin e lapsave Dhe ka ndonë djetëra që këta lapsave anë atë që shkryen Atë që urdronë Allah i madhuruar për të bërë të kryesat Dhe bëtë këshu këshu këshu dhe gjë Dhe këtë kjo është e që ka të gjua vetë Profetët Sallam Paset të të shërën Fëllu i shtema alë këllu këllu më ala shëin Këtë bëhu Allah ta'ala fihi enë u kain Në Do të sigurt mblidhen të gjitha krijesat për diçka që e ka shkruar Allahu që ajo të ekzistojë. Të mblidhen të gjithë krijesat që ta bëjnë ato mos ekzistojnë nuk kanë mundësi. Do sigurt mblidhen të gjithë krijesat për diçka që nuk e ka shkruar Allahu i nderuar, që ta bëjnë që ekzistojë aty se ka shkruar Allahu nuk kanë mundësi. Është thar lapsi për çdo gjë që do të ndodhë deri në gjykimin, domethënë që ajo që është shkruar për Allahu do të ndodhë dhe ajo që nuk është shkruar nuk do të ndodhë, edhe sikur të dun krijesat të të parë dhe sikur të dun të dytën. Dhe, këtu ka përmandur shqeht, dhe më të në hadithin e Sorak ibn Malik, shpjegusit, dhe më të në ibn Abelizin Hanifi, nga Gjabi radhjallanu, se i thauj, dërgullallahu, nga shpjegon e vefem ton si urtimi kryuar të ni, në basë të qëfar gjegje punem ne, a punem në basë asaj që ka qenë shkruajtur, a punem duke më sinë shkutur për parë neshtë në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n unum i tha profetit sallallahu alaihi wasallam ne punojmë në bazë asaj që kanë shkruar. I tha atë pse punojmë, do punojmë si çdo kujt do të lehtësohat. E rëndësishme qëllimi është i ka që profetesorimi ka thënë, ë çdo kush do punoj në bazë asaj që është shkruajtur, kanë shkruetur lapsat, kryesor kanë shkruetur lapsat. Në hadithin në bazë radiallahu anhu ka thënë, Isha mbrapa profetit sallallahu alaihi wasallam një ditë dhe më tha o dial, unë do më të mësoj disa fjalë. Gjënin e sofial madhështorja ne ka thënë të rruajë Allahu që të rruajë ty Allahu. Të rruajë Allahun që të rruajë ty Allahu. Ruajë Allahu ruaj Allah, ta gjejësh atë përpara teje. Kur ti kërkosh, kërkojë Allahu. Kur ti kërkosh ndihmë, kërkojë ndihmë Allahu. Dije. Dije, sepse kjo është teksti, domthonë, që i hadithit që si ne ka treguar shehu si argument për fjalën e Imam Tahawiut. Të dije se sikur umeti, gjithë populli, në gjithë njerëzia, sikur të grumbullohen, të mbledhën rreth eçi që të bëjnë ti dobi për diçka të cilin për diçka nuk kanë mundësi të bëjnë dobi vetëm se para djeg që e ka shkruar Allahu i madh për ty. Donë të thonë mendop pasur mbilen 100 mijë të dënyas. Ti ti je tashin donë në moment i smuar. Të mbilen të gjithë mjekët specialistë në Ai, të marrin mjet më më moderne, duhet të shërohu. Ku don duan të shërojmë. Edhe Allahu i madh nuk e ka shkruar që ti të shërohesh. Nuk kanë mundësi të shërojmë. Nuk ka shans. Sikur përdorim mjet më moderne, çdo që përdorim nuk ka mundësi. Nësë është dhe gjërë vendorë të Allahus më tërë. Dhe të thotë, si kur më lidhën të gjithë, që të bëjnë të dëmë, nuk kanë mund si të të bëjnë dëmë vetëm se pra atë që ka shkrujë të në Allahi më dhe ruarë. Si kur më lidhën të gjithë, si shtotë, një për profetëve, i thotë po për thot, dhe ti, feki i duni i thumë me latën dhe prisni, dhe të të Allah, Rabbi, Rabbi, Allah, Zodin, Zodin, Zodin, dhe Zodin, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe që njeri dhe rëzot Allahusë përnëtare dhe e kupton që gjithë dhe gjithë vëtë në dorë ti nuk ka një kërisë në dorë vëtëm Allahusë përnëtare ka gjithë dhe gjithë në dorë përndë e kuri kushe e kërkon në ti Allahu nga ja jepë Allahu këpër Allah, subhanallah, kjo dhe gjithë gjithë më nështore ka ra se një person e kërkon në di shka e kërkon në di shka nga dëmjaja po e kërkon një nga porta e vetë edhe shkon e kë Shkoni e kërkon Allahut, kur shkoni e kërkon Allahut i vjen rreth ai personi e thotë na çfarë do ti. Në çfarë do ti, çfarë do ti ajo ke? Sepse kjo është von vëllai është vërtetuar, do ta ka. Do të tregu edhe historinë domo Allah. Mbesoj se është ndonjëherë ju do dini historinë me këtë çështje. Ka edhe një gjë e çuditshme. Për më këto rast, do të tregoj një ngjarje e çuditshme që më ka bërë pushtypje, më kanë treguar si historinë që tregoj që ishte në Pakistan, një mjek, mjek koskash. Ishte shumë i ëndërr. Mjekë, dë më dhe shumë një orë, në nga një mjekët më dë më dë mjërë, në në kockave, edhe dë shkonde për një simpozium në një vënd tjetër, do dhe thonë dhe më avion, do dhe thonë dhe më avion. Hype në avionit, kisha takimin atyek, do dhe më bandë të kjo referatin, do fli se para njërë, se vishë të njëri që profitoni tjetë për ti. Ishtë dhe musimërë. Hype në avion, rrugës av Në detyrojë dhe më thënë... Dëtyrojë dhe më ndalëj, të ndalojë dhe më në mes të, në mes të rrubës Në ndalojë dhe më ndiku në një vënd Në bëjtë fjallë në një aeroport më të shpejtë Bërështu sepse kishtë avëri Në dalon edhe i thonë pasajjerë që nuk kemë nësit vëzhdojme othimit dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe të dëpriz në dhe se të regullohet avioni Edhe Thotë kjo i thotë të tyrë dhe më ndrituze që unë kam takim pish nuk ka domun tu ngjeni patë mundsi. Thon ata nuk ka rrugë vënde se të marrësh rrugë tjetër vënde të marrësh me makinë ti është ndonjëra 3-4 orë ti që të dorët të vënë ku do të shkonsti me makinë. Edhe nuk isha të bënd, ose thon tonda të kap të takimin, edhe hyrë një taksi dhe niset. Rrugës kam një furtunë, po furtunë kështu domthon, e madhe. Blokohet fare desa Zenato blokohet atje. Domthon pyll, më radhë shiko atje shiko ti një kasollë kështu domthon, një vend si kishë pak dritë kështu domthon shkon drejtova atje u thon, t'u ketë neer, hap derën deri grup plakave, e kupton? I thotë që do do të bëj të detytë do sa sepse nuk kam kutrisë. I thotë do bëj. E pam që asnjëhere shumë varg, logoj nuk ishin as drita me Ciril, rënë në shtëpi. Çka i ngjashmë sa tregonin. Edhe nisi ky pasake kur futa ti brendit thonë sa i thotë a, a keni ide se do të flasim me ata të them që nuk, domethënë nuk, nuk isha mundsi të vi, domethënë në në takimin të thë. Shikoni ne ne kemi dritë apo ku një celular në drit, adhë, lardhë, dhe, të thonë në plaqa. Edhe nisi futoni i thonë plaqë ku do të falem ti thonë grup plaqë, fillon falet dhe mbas falit lutet, lutet, lutet, lutet shumë gjatë. Edhe mbas mbaron mbas mbaron domethënë namazin e lutjes. I thotë ky burrë shumë gjatë po lutesh, ç'ka ç'ka ke si ç'ka ke që, që, që, që lutesh kë gjatë e i thos kjo amur birë thotë unë thotë çdo luti që kam kërkuar Allahu ma ka vënë Allah çdo luti vetëm një luti thotë po e pres në momentin momentin që ma jep Allahu më drejtuar i thotë çfarë thotë nuk ta them do jo do të thoshë jo nuk ta them do më thoshë i thosë shiko thonë shiko në atë fmirë aty 8 vjeç fmirë ku ishte kishte një problem në Kocka ka një problem thonë në Kocka tha edhe mund kan thonë që këtë këtë domoshta e shiron vetëm Filani për këtë Për këtë, për këtë personin. E shëron, e shiron tha vetëm Filani. Kupto vetëm ai shon. Rëu ne lut Allahu Allahu, mos ju, do të vazhdoj tiaj, kjo ja shvojem taka e jona. Olla maliçom marrëm. Edhe masi dëgjojë, ju thotë, i thotë asa, "Ah, më ndenë, do ta dish çka ka bëtu i Allahu," i thotë. Allahu thotë, "Ka bërësi pritëj avioni, që ndim ushtuhia që vi, u mund të të shpia jotë, unë në pilan do ta jithë Filani, më thon." Allahu akbar. Ja kërkoj Allah, ai rrezik po shkon te porta e dy tregisë nder, do gjitni një radhë kur i thotë mjaft, kishin kemi mbas 2 javë, mbas 3 javë, çillo ka rast ka doktora, kanë pavu vetë. E leo e le ditën ditën e takimit i tij mbas 3 muajsh, mbas 3 muajsh që radhën, ka rast mbas 1 viti e ka radhën për shkopor të vizitës të doktorit. Kur zaka ja kërkoi Allah, pastaj mund nder, jo ja ke. Kupton? Sepse ja e kërkoi nga porta e vet. Kur zukurobi nuk ka porta e dur, këpsove liuvukrisave do bu shkuavi krisave sepse dhe thot sikur të mlidhen por do të, të bërtu do nuk bënd do të veten sa për atë që ka shkruar Allahu subhanallahu teala i ngritur lapsat dhe domethënë janë ngritur lapsat dhe janë thar fletët domethënë çdo gjë është e mbruar te Allahu më përpara në transmetim ti the thot ruaje Allahu ta gjësat të përpara tej mife Allahu në mirësitë të njohin në veshësi dhe dije Se ajo i gjejë e të tjera nuk të ka goditur ty, do më në ka godit di këtë tjetër, të dijë se ajo nuk e shkujtë për ty. Dhe me dhe në shembol. Shembol, vëzita si kuftoni këtë ideje. Vieni për më qopë, e të kaloti mu për paratë. Dhe shko një bjeti tjetërits. A përdo t'i morë. Ha? A përdo t'i morë. Po, nuk e shkujtë për ty, e përndaj. Ajo nuk, nuk e shkujtë për ty. Ajo Përonto gurivoj. Po. Moment, moment. Ja të daja domunë 2 minut. Ju jam këtu. Edhe ra plumi. Po. Ërëndësishme është domunë që desha të thua këtë gjë që ai nuk ka shkruar nuk e ka djesh shkruar për ty, nuk kurse domunë pa dashje e gabojë. Ai ka djesh shkruar për ata, do thjesht si kaloj të afra ti, po për të të kujtuar ti domunë. Kujdes se. Po bien. Sot, nëse nuk të ka goditur ty sot, do nuk e ka djesh shkruar për ty sot. Edhe ai që të godet ty sot. Domthonë nuk ishte për të gabuar, domthonë te Kallohu më thuaj, nuk bën gjë gabimisht. Te Kallohu Subhanetauri gjë nuk bën gabimisht. Krisa por shon pa dashje, rastësisht doli pa dashje dhe i ra. Nuk ka, te Kallohu gjë nuk është dëgjosh, kështu shujt. Do bëhet në çdo formë marrëdhëtën, a duan ose nuk krisë që është më betitur me saj. Pastaj thotë dhe dije thot, se fitoria është me durimin. Fitoria është me durimin. Edhe thotë largimi i vërtësisë është bashkë me vërtësinë. Do të thonë edhe heqja e do të thonë e hallit është bashkë me hallin. Hal, do të thonë kur kur je në hall, do të arqye Allah, do të qunë vërtësinë eve Allahu subhanallahu tanihë ashtu. Ka përmendur këtu do të thonë në hadith, thotë jam far lapsat, do të thonë lapsi po lapsat. Edhe kanë treguar edhe tani që këtu bëhet fjali do të thonë për disa lloj lapsash. Lapsi para është i cilë i ka shkruajtur çdo gjë në lohim ofucci që t'rreguam. Lloji i dytë është e që ka shkrujtur e, caktimin e bivit Ademi në veç në ti kur u kryua Ademi a.s. të rëgohet një hadith që kjo ka ndoët 20 vjetë për para se të kryohet Ademi a.s. që të rëgohet në hadithin që diskuton të Musa më Ademi a.s. dhe i thot e, Ademi Musës a nuk e gjithë të shkrujtur në teurat që unë do, do gaboj i thot 20 vjetë për para se në kryon të Allahu tha i pohë Domthonjë ka shkuar dallo 40 vjet saktimin e krijesave të njerëzve. Ky është saktimi 2, dhe 2 i dytë, ndër lapsit të cili ka shkuitur kurse i tretë është ai që shkruan, domthonjë shkruan saktimin e një kur njeriu ndonë në barkun e nënës në së tij, i fryrë shpirti, edhe shkruhet risku i tij, e gjelli ti, ti, i tij, puna e tij do jet për fitimtarët e kollajmë dhuar apo do jet për aty cilë të cilët do dënohen. Dhe i katërti është ai lapsi i cili shkruan veprat e njerëzut Në basi i fillon rridet të mira apo të këqia Kështu që a e që përvitoj për kësaj e që kur njëri u e mërë veç dhe më që të gjithë e më prej Allah Atër duhet që njëri u të këtë fri vetëm Allah në madhuruhe Dhe të tregojt të voqëm edhe të, të ruhet vetëm prej në dëshkimit të ti Për ne dhe Allah madhuruhe ke thënë felat të hëshon nësë o hëshonë Më ofrisoni njerëz apo më ofrisoni vetëm mua? O Ejë e farhabun, vetëm mua më ofrisoni te Allahu me dhurat. O Ejë fittaqun, vetëm prej meje runi Zot Allahu Subhanetau, për ndeshimin e ti. Ome yutina Rasulu wa yakhsha Allahu wa yattaqi fa ulai ka mul faizun. Kush bindet Allahu dhe dërguar i Ti Sallallahu alejhi dhe sellem e ka frikë Allahun dhe ruhet, domo prej ndeshimit të ti. Këta janë ata që janë fitimtarë te Allahu me dhurat. Huwa ahlu at-taqwa, ai e meriton që një të ruhet. Të gjitha ato argumente të tjera që sot janë thënë, ato tregojnë domosdoshmë që njeriu në këtë jetë duhet të ruhet për disa gjëra. Dhe sepse njeriu nuk mundet të jetoj vetëm, do jetojmë me njerëz dhe patjetër duhet të ruhet për disa gjëra. Edhe sikur jetë mbret. Mbreti, mbreti më i madh në botë, ai patjetër që duhet të ruhet për disa gjëra, të kujdeset për disa gjëra, sepse kjo e ka bërë Allahu Subhanallahu Teala jetën e njeriu. Dhe Kush nuk ruhet prej prej zemrimit të Allahut, do ruhet prej zemrimit një të krijesave. In ka këto dy, njëto dy nga këto dy gjëra do ndodhen. Ë, mirë po, e, zemrimi i krijesave dhe kanë njësi e tjera nuk është i njëjtë. Ato që do një nuk ka do të thotë, ato do të një nuk e do, kështu që domosdhem ti gnojit krijesave për njëherësh e pamundur. Prandaj dhe, ë, dietatorët kanë treguar të të që kanë njësi e krijesave është e pamundur. Fali Muhamshafiu, "Kënaësia e krijesave është synimi i pa arritshëm." Prandaj thotë bëj atë që duket dobishme dhe trgoj kujdeson për të dhe lëre gjërat e tjera sepse kënësia e krijesave nuk është as e mundshme dhe as e urdhëruar ndërsa kënësia e krijusit është e mundshme dhe është të kllajsh krijuesin diçka e mundshme edhe njeriu është urdhëruar për të llogjeje krijesat nuk kanë dorasje kurse kur njeriu ka frikë Allahu mëdhëruar i mjafton Allahu mëdhëruar për për krijesat çka thon ai është Allahu në ithuat e hadithin dëgjoni hadithin e profetit sallallahu alajhi wasallam që thot: Kush e kënaq Allahun dhe zemëron njerëzit, do kënaqet Allahu për ti dhe do kënaqen për ti njerëzit. Dhe kush i zemëron njerëzit, kush i zemëron, mfar, kush i kënaq njerëzit, dhe zemëron Allahun, atëherë thot, ata njerëz, secilat e kanë lavduruar, ata do ta shajnë atë. Kështu që ky është hadithi, hadithi është sakt. Kush e kënaq Allahun, i mofton Allahu mëdhoruar. Mopas më jesa që janë zemruar për ti do kënaqen më pas. Sukshojnë kreshët, s'o kënaqen nëse zemrohen, pastaj s'o kënaqen prap. Do të thotë që njeriu domun nuk duhet merret me kënaqësinë e tyre. Pastaj në fund fare, ai person i cili ka kënaqur Allahu, ai do t'i bëjë Allahu gjithë kreshët të kënaqen për ti. Por derisa i do Allahu si hadithi, por derisa i do Allahu, më dërgojë një titëz boton urë dhe di të do bëjë Allahu më dhuro që gjithë kreshët ta duan atë në fund. Transmetohet se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, "Kur Allahu e do një person thredi thredi thot Xhibril vot Xhibril unë e dua finalin prandë duaj atë edhe ato thot Xhibrili pas atë Xhibrili në qiell thot Allahu do finalin prandë duajen i ata edhe duan banorët e qiellit dhe i vendos aty panimin tok. Po dikish këy hadithi ë është keq kuptuar nga disa njerëz se mendojnë domoshem që këtu flitet për opinionin e njerëzve domoshem ço tregon që kjo dashuri që kanë njerëzit për ty kjo vjen u vjen prej Allahut ë nuk është se ky person ka rendur për të arritur dashurinë e njerëzve. Që bëjë në më një cili, Allah, dhe by dallimin në një person i cili kënaqëllllau dhe Allahu fut kënaqësi njerëzve në zemër për të dhe një person i cili e rend për të kënaqur njerëzit dhe për mos prishur domodinë për mos pa prishur të dhe të tyre. Donësh çka dallimin? I pari është ai që kënaqëllllau dhe po qëse kënaqëllllau patitë që ato do të zemër njerëzve për ti fillim në fillim. Pastaj në fund farën do ndodht kjo që thon të hanith. Ndërsa e kundërta është që një person kënaqë njerëzit dhe zemëron logon motorin. Fillen fare mund kënaqë njerëzit, shumë njerëz për ti. Pastaj në fund fare të gjithë do ta shajnë. Të gjithë do ta shajnë dhe do t'i kthejnë të gjithë armiq, sepse kush ka saktuar Allahun e mëdhuruar, atë që e ngren njerëzit, e ngren njerëzit do ta poshtrojnë po njerëzit. Dhe atë që ngren Allahu, edhe pse mund ta shajnë njerëzit, atë që ngren Allahu, edhe pse mund ta shajnë njerëzit, nuk ka kush ul. Edhe përkundazi njerëzit, të cilët e kanë shajtur Allahun dhe donin të pun fare. Kështu që mbas së duhet ti të paraqesësh njeriu domethënë dhe që të ruash për krijesave është gjë pa lërë. Ndërsa të ruash për ndëshkimin e krijesave dhe prezërimin e ti kjo është ajo që i bën topin njeriu në dynjë edhe në ahirat. E, e gjithë kjo ka lidhje me fjalën që thoshte Shehu domethënë që zëjë që është shkruar ti do të ndodhë për Allahu Subhanetale, ashtu mos duan krijesat, edhe që nuk është shkruar nuk ka për ndodh edhe sikur të duan krijesat. Domethënë dhe nëse e ka shkruar Allahu që Krishti do të duan ti sigurt të rendesh domethënë që ti ti zëmorr ata nuk nuk është se si ka shkruaru si do të duan edhe sikur bësh të kundërtën që dëshirosh ti kënaqësh Krishtin por Allah ka shkruar që ata nuk kanë për të dashur nuk e mundi nuk e mundi përveç asaj që dëshiron Allahu subhanahu teala më ban sot sheh o mahta alab lam yikun li yusiba o ma asabahu lam yikun li yakhta'a thot ajo që ajo ajo që nuk e ka goditur njeriu nuk kishë për ta goditur, domthonë nuk ose ja i i shpëtoni njeriu asaj, domthonë nuk e shpëton gatyrë të Allahut. Dhe ajo që e godit njeriu, nuk kishë si nuk kishë si ti shpëtonta asaj. Domthonë këtë tregon atë që tregon edhe më lart, të cilën e tregoi profeti sallallahu alajhi wasallam në hadithën e mosiper. Pastaj thotë sheu: "Wa ala al-abd yani'ala anna Allah qad asbqa 'ilmuhu fi kulli kaini min khalqihi" faqaddara zalika taqdiran muhkaman mubraman laysa fi naqid wala muaqqib wala muzil wala mughayir wala naqis wala zaid min khalqi fi samawati wala fil ardi wala fi ardi thot duot qinjuta di qe Allah subhanahu wa ta'ala ka pasu din ati te mparash me per çdo krijes qe do eksistoje me ka pas pa fillim ka caktuar ne menyr te prer çdo je qe do ndodha askush nuk e do thon nuk ka anullon faktimin e ti Askusht nuk i bën korrigjimet saktimit i tij. Askusht nuk e nuk e ndryshon atë, nuk e heq atë. Askusht nuk e nuk e mangkson apo apo ta shton apo e shton këtë lloj saktimi që ka vendosur Allahu subhanuhu teala në qiellin dhe në tokë. Kjo do të tregonon që ajo që ka thënë që ka tkërtur Allahu me dijen e tij do të ndodh. Kështu që, që dija e Allahut subhanuhu teala ka lidhje me realitetin që, që ndodh. Çdo pra i ndodh e di Allahu ashtu si çdo ndodh. Prandaj Allahu më dorë di atë që është ata që do të jetë, ata që ka qenë, dhe ata që nuk është, nëse do të ishte, si do të ishte, të gjitha këto i hyn te dija e Allahut subhanahu wa taala. Edhe në këtë rasti flitet për dijen e ardhmës. Allahu madhûr e di çdo krijesë, çfarë do jetojë, çfarë do bëjë më radhë dhe ka shkruar atë që dinte ai. <coughs> dhe ky është ai që quhet sakinji. <coughs> Allahu madhûr thotë elai ya'lamu ja man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir. Që nuk e di ai Atësh që krijuar dhe ai është al-lotiful khabirën dy emra, të cilët tregojnë për dijen e Allahut majdhuar që ka lidhje me çështjet e fshehta. Që ka lidhje me çështjet e fshehta, që di Allahu majdhuar si mirënjohur në lidhje me çështet e fshehta. Ëh, uh, thonë Allahu subhanahu wa taala, "Wasirru qawlakum wa injahru bihi innehu alayhim bidad as-sudur." Fshihi fjalët tuaja, do të thonë ato me fshehtësi ose shfaqini ato. Allahu majdhuar di atë që ndodh në qarrot tuaja, edhe ndonjësimë tuaja. Pasaj e justifikonë Allah më dhurë, këtë lojt dhje dhe dhje thot, a nuk i dhje jete që ka kryuar? Në më dhërë, kur thot që allojt dhje, dhje sëpse vete ka kryuar? Edhe kjo të rëgonu e për, për, në më dhërë, dhë dhje në madhe që ka allo së më të alë, dhe këtë lojt dhje është më huarë në më atëziret. Më atëziret, më himin e saj, dhe më dhërë, kam bërë një, një dhe për shumë të rëndë, në këtë konz <coughs> Jo të gjithë muatë të zile, vë bëjtë fjalë ekstremisët muat e muatë të zile dhe, ka më huar që Allah i më dhunë i di gjerët në pafilimësi, po të kanë thënë Allah, nuk i, nuk i di verbet e njerëzë, dhe dhe se të veprojnë ato, i pasë është Allah, pa e se që i nveshënë ato, imam Shafiu ka thënë, dialogoni me kaderijet, kaderijet e në muatë të zilët, atë atësirë të muonjë kaderijet, me dijen, dhënë, dialogoni, t Atheert do ta mundën gjësin e kaderit, sepse po se ka dhjën i jese po lën diën Allah, pastaj do të pranojnë që Allah ka shumë çdijë që dinte. Bërë kish kaderi. Nëse ata do të mohojn diën, kanë bërë kufër, thonë, më thoni më shopian. Ata kanë bërë kufër. Allah më dhuron dijet atë personi cili, dhjën, ka bëjt i cili, domethën, ka mundsi ta bëj diçka dhe e bën. Dhe e shpërblen atë në bazë sa ai që bëri. Dhe dijet person që ka mundsi ta bëj diçka dhe nuk e bën dhe dënon atë në bazë sa ai, i cili ai nuk e bëri dhe kishë mundsi por nuk dënonet personin i cili nuk ka mundsi ta bëjë diçka dhe nuk e bëri për shkak të pamundësisë së tij domethënë gjithë ato janë ndjenë Allahs më të, dhe, kure ka. Kur e ka shkurtu Allah më dhëruar që filani do hyj në xhenem, e ka shkurtu filani do hyj në xhenem sepse ai ka pasur mundësi të bëjë 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 vepra të mira dhe nuk i ka bërë ato. Të ka shkurtu Allah më fund gjithë. Edhe edhe i është dhënë mundësie për të bërë 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 vepra të kia dhe i ka bërë ato. Dhe në bazë këtyre ai do mejtë në jehenemin edhe do jetoj kaç kohë do bëj kaç gjunafe edhe përmundimi ti do jetë kshu kshu kshu edhe do hyj në jehenem edhe kjo do përmundimi ti e vëlosm se që të Allahu në këtë lloj forme edhe kur themi që dija Allahu do të di çdo gjë dija Allahu nuk ka asnjëti si ndryshë si po ti është ndrysh në këtë qosë dije ajo quhet dije sepse Allahu madje di në të vërtetë çdo gjë si si do të ndodhë ashum domosiz ç'është në të vërtetë kjo lloj gjë normalisht domosiz që është në logjikën njerëzore nuk mund perceptohet, por mund kuptohet, domthonjë që Allah i madhruar është plus fuqish për çdo gjë, edhe ai shkruan çdo gjë për të su më dituri dhe dieti nuk ka fond. Si tregon hadithën e Musa alayhi salatu selam me Khidr, ç'i thot Khidr, "Shokto Zog, më thotë cili e futi sipin det?" Thot, "Çfarë mori ky prej detit me sipën e tij? Çfarë sa ujë mori?" I dhe një pik thon. Edhe kaq është dija jona, kë pika ta para këtë oqeanin, për para dijes së Allahut e dië Krisave. Asgjë. Mopas tregon Shehu thot, "Udhalika min aqdil iman u usul al-ma'rifa wa al-i'tiraf bi tawhidillahi ta'ala wa rububiyyati." Kjo është pjesë e imanit, domethënë çështja e besimit në kader në dinë All-oh madhëruar, është pjesë e imanit në rububinë e All-oh madhëruar që All-oh është krijuesi dhe ai që i ka ka donë ka krijuar çdo gjë dhe ka caktuar çdo gjë atë. Pjesa e besimit në kader. Thot Allahu madu u khalaqa kull shay fa qaddaro taqdiran, do qryoj çdo gjë dhe ka përcaktuar atë. Edhe ashtu ka thënë Allahu madu kana mulla qadama qadra maqdura, kështu është piesë, Allah, Allah, t. T. i Allahut është përcaktuar. Por treguar domthonjë që besimi ka derësh pjesë e besimit në tauhidin Allah në njënjësinë e Allahut subhanallahu teala. Si tregon hadithet e Xhibrilit, që profeti sallallahu alajhi i thotë, ndër tëra të besosh në kaderin e mirë dhe të keq, nuk është pjesë e pandashme e imanit. Edhem von fare i thotë umër, a di ti kush është ky person që pyeti? I tha Allahu dhe i duket e di. Thotë ky është Xhibrili, erdhi të mësojë juën fen tuaj dhe të tregojë që, që për fejes që ka besimin ka qader. Kështu që pranim i besimin e tauhidit e vërtet ta mban të njohësish Allahu më dhuron nuk mundet që të thotë për njërin derisa ai të besojë në kaderin Allahu më dhuroi. Ai personi i cili nuk e beson kaderin, thotë ibn Ebi Lizen Hanefi ai personujt që bësojnë person ka deri normalisht e ka kabur rën dhe ka rën në çështjen e shirkut, pandehot. Kush pretendon se ka krijues të tjerë përveç Allahut, ai ka bërë shok Allahut. Po ai që pretendon që çdo person krijon veprat e tij, ti që këta janë kaderia, të cilët pretendojnë se ata krijojnë vetë, këta domosdnia, domosdnia kanë pretenduar se ka krijuesi të veç Allahut. Dhe kjo që është hite ashtu na ktheni, nëse keni nëse në moment kemi diskutuar ti kur ç'është një që ka pas për grupet e humbura, që dietarët që kanë qytur musliman dhe kam mund të shëndetemi në grup të humbë ka deri jet, një prej katër grupeve kryesore. Jan muslimanë, edhe ata bëjnë shirk. Këta janë katëri, të cilët pretendojnë se ka krijuar së tjetër për Allahun subhanallahu teala. Kjo është shirk. Dhe personi i cili bën shirk e ka e ka anuluar të ohindin e tij. E megjithëse të ka një person bretu mund të justifikuar për shkak të kësaj, ka gabuar, domethënë nuk e ka justifikuar ashtu që nuk del nga feja, ndërsa e justifikuar për humin e tij arrushi, sifiko për humin e tij. ë Vërës atërë kur, kur di Allah më dhuart Në më thënë njësifishim në gjithë dhe personi Êshtë të reguar me profetit Sallat Sallat Sallem Në hadith Në disa hadith e në të reguar për, për kaderijet Në hadith e shëtë disa dietarë Ose një pjesë një dietarëve Në mendin që këta dietet të dopta Shërbani ka saksuar disa përtyrë hadithve Një por në përgjësi dietarë të hadithet Në konësullu të dopta Përtyrë hadithve kemi për shumë had Kaderiet janë me xhusët e këtij ummeti. Nëse smuren, mos e vizitonin. Nëse vdesin, mos merrni pjesë në xanaset e tyre. Një dëshorim hadithun Hudhaife se profeti sallallahu alejhi vesallam ka thënë, çdo umjet kamillxus, me xhus, janë ata që i adhuronin dritën dhe errësirën. Domethënë, adhuronin dy zotra. Edhe i qytur ka ditë me xhusët e këtij ummeti sepse ata adhuronën Allahu diçka tjetër, sepse pretendojnë se ka krijuar si vetë Allahu, suletare, që kush janë ata vetë. Ata gjithashtu pretendojnë se vetë ata njerëzit krijojnë vetë njeriu. O çdo çdo umeti kamë xhus, në mëxhuset e këtij umeti janë ato të cilat thonë nuk ka kader, nëse dikush përtyre vdes mos merrni pjesë në gjinazën e në tij, nëse smuret mos e vizitoni, ata janë ndjeksët e dexhalit dhe e meritojnë që Allahu i mëdhuar t'i bëjë ba, di ba, bashngjite ata me dexhalin. Për shkak të tekstit është i dobët, gjithashtu ai i parë para ti do të thotë se gjithëshiu është i, i, i dobët. Gjithashtu ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam hadith edhe ky gjithashtu është hadith i dobët. Fotë mos rrini me kaderiet. Dhe as mos mos flisni me ta, domethënë. Tëtan hani dobta. Kto thotë imin im, levizë me Halefi. Të dhidhet për kaderiet janë të dobta. Ajo që është transmetuar saktë është nga Ibn Abbasi, fjala e tij, jo jo fjala profetit sallallahu alajhi wasallam që ka thënë, "Kaderi është sistemi teuhidit. Kush e njehson Allahun dhe e përginjëson kaderin, përginjësimi i tij e ka zgjësuar to hindin e tij." Këta tregonuën që ai personi i cili person, nuk e beson kaderin siç duhet, tohën ti është anulluar për këtë arsye ne kemi treguar që kaderiait kanë gabuar dhe kaderitën ndullojmë kaderit e parë janë ata që kanë mohuar dijeën e Allahut madhëruar dhe kta janë çafira dal nga feja e tyre dhe këta kanë kanë rënë dakord se levet që kta dalin nga feja edhe për kta kanë folur dhënë Abdulloh ibn Umr edhe selevet që kanë thënë kanë thënë thojini atyre personave të cilët e bohojnë kaderin thojini që Abdulloh ibn Umr është distancuar prej tyre dhe ata janë distancuar prej tij dhe nuk kanë justifikim të kollodit në gjykimin dhe gjërat të tilla Edhe kanë bërë qëndrim shumë të ashpër kundër të këtyre. Kurse mbas këtyre të u zhduk kjo ide që mohonin dinin Allahut, edhe doli ideja që Allahu nuk i krijon krijesa të gjitha, por disa e krijojnë, krijojnë vetë njerëzit, edhe kjo më ide, domethënë, e kanë hedhur poshtë zhjetarët, por, por kanë treguar që ajo është më më pak e rëndësishme e para. Edhe këta kanë di, kadërit e parë që mohojnë dinin e Qum mosbesimtar, kurse ata dytë, të cilët pretendojnë se ka krijesë veç Allahut, i quajnë të humbur, por muslimani Edhe për ta dytën të shërsë, të cilën do të thonë kemi diskutuar dikur. Dhe kjo është ideja që dëshiron të tregoj i shehu këtu. Allahu i jone mirë, më kaq bamysni Allahu.